Isus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată. El, îl pândeau pe Isus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului ca să-l poată învinui. Și Isus a zis omului care avea mâna uscată Scoală-te și stai în mijloc. Apoi le-a zis Este permis în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău, să scapi viața cuiva sau să o pierzi. Ei tăceau. Atunci, rotindu-și privirile cu mâinile peste ei și măhnit de împietrirea inimilor, a zis omului: Întindeți mâna. El a întins-o și mâna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 și din jurul tirului și sidonului. Când a auzit tot ce făcea, a venit la el. Isus a poruncit ucenicilor să țină la îndemână o corăbioară ca să nu fie îmbulzit de mulțime, căci el îi vindeca pe mulți și de aceea toți cei care aveau boli se înghesuiau spre el ca să se atingă de el. Duhurile necurate, când îl vedeau, cădeau la pământ înaintea lui și strigau, Tu ești Fiul lui Dumnezeu! Însă el le în îndată, în mod categoric, să nu-l facă cunoscut. În urmă, Iisus s-a urcat pe munte, a chemat la el pe cine a vrut și ei au venit la el. A ales dintre ei 12, ca să-i aibă cu sine și să-i trimită să propovăduiască. Le-a dat și autoritate să vindece bolile și să scoată demonii. Iată-i pe cei 12 pe care i-a ales. Simon, căruia i-a pus numele Petru. Iacov, fiul lui Zebedei. Și Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boangeres, care tradus înseamnă Fiii Tunetului. Andrei apoi, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma, Iacov, Fiul Alfeu, Tadeu, Simon, Cananitul și Iuda Iscariuteanul, care l-a și vândut. Au intrat în casă și s-a adunat din nou mulțimea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 dacă satana se răscoală împotriva lui însuși, este dezbinat și nu poate dăinui, ci s-a sfârșit cu el. Nimeni nu poate să intre în casa unui om tare și să-i jefuiască gospodăria decât dacă l-a legat mai întâi pe omul acela tare și numai atunci îi va jefui casa. Adevăra vă spun că toate păcatele și toate blasfemiile pe care le vor rosti oamenilor, li se vor ierta. Însă va spune blasfemii împotriva Duhului Sfânt, nu va primi iertarea niciodată, ci este vinovat de un păcat veșnic. Aceasta pentru că ei ziceau, are un duh necurat. Atunci a venit mama și frații lui și, stând afară, au trimis să-l cheme. Mulțimea stătea în jurul lui când i-au spus Iată că mama ta și frații tăi sunt afară și te caută. El atunci a răspuns Cine este mama mea și cine sunt frații mei? Apoi aruncându-și privirile peste cei ce ședeau în prejurul lui, a zis: "Iată, mama mea și frații mei, căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela îmi este frate, soră și mamă, care face voia lui Dumnezeu."